احمد بها نے اللہ دا ندا سی دا څه حالت کیو چې وی اخاریدل څنګه وی اخاریدل وانقلبم کوودا امامانه دې زړه زکه چې ډیر اڑاول راوړول مونږ دې درا خې ترфта وزات الشمالو کو صرف نو چې ډیر اوړي راوړي او مالمه غذا شه بنده وخت اول و قلبهم باسط و نظر آئیه بل وسیده سفید ادوی خوراون کیاو سنگل و خل را بل وسیده بدر شل وسید مانا جو اختول گورا سفیم دو سر اتر ہے دو دیر شڑا لے لیکن سفیم ورسرم مر گرش ہے پاک دا غصفی تذکیرہ کئی سفیده گورا خصیص شید لیکن د نکانو بندگانو دا اولیا العلماء مرګړتیا کړې دا الله پاک دا اغس فی تذکره قران کې کړل ګور با کور کې دن نه نه بار وې بار په دروازه باندې دغار په خوله باندې پروت الله ولی الله تعالی علیهم کو خبر شي په دوی باندې الله والله ات نو هم خیر خاام مخه او بګر دی دوی دی نه پهتیختتهله م ات نو همروبه او ډک به شي د دوی نه الله پاک دا دغوی په چې حرک کې روطبب د به چولی وه دانه چې نکې غړ شو او بری او دا بس الله د هغوی هغه چره داسې وونه ورکړی وه داسې رو دا کړی وخه والکه بحث نه تتصاو با اووس پر خو د خوب تتس ک الله پاک بیدار کړه و کم کما کمه تم نه نه نه وال نه ب ما څنګه چې د کړی منګه سه کارونه مې ور سره وکړه نهله دغهسې بیدار کړړو منږه د چې تپوسو کې د یو بلله بخپل معنس کې نو چې را پااسېله کا و یو یر کې د درې نه څومه مر تیر ک داسوناغ نور ورته ولهیس نه او او بعضه یو اومر تیر کړی د منګه ی او ور او بازا یومین یا صحیح صدر نو قالو ربکم عالا بی ما لبستم چخفل خپل کتلی دی، بازی وی دا وینکه یو، جواب، قالو نجمع دا، بیا قالو نو دینا معلومی که چی وطن او خاند سیکن بازی وی دا صدلل دا دیزن صحیم قالو دی، طولو وی، یو بلتو وی، اراو استاد زخه پودې پخ عمر چې تاسو تیر کړي زکه حالت داسي دي یو سمنګ عمر کم تیر کړي ډیر تیر کړي لوګه پیرا غلې دا چې بېداريږي غې الله نه وي لوګه پیرا زیږي غې الله نه وي نو فابا ان سو احدکم به ورقکم ازیل المدینه ولي غیوتن خپل ذ دې روپو سره ال المدینه خارطا د لړشي روپي دی وس جیبونه هر یو هر یو خپل جیب ته لاس کړي راګ او لګ یو تن یو تن پتا سو کې د لړشي پس سر د لړشي او روپي راځم کوي پ دې روپو سره ال المدینه نو فل ينظر ايها اسکا طعمن هل ته چې لاړ شي ګور یارچ د خوراک نه رااخلی مجو نومه حاللی کتابو بضه د الله په نم کولی پس او ګورې کوم یو س کا عامن پاک خوراک والله دی حلال خوراک د چا دی نوفل یادې کوم بیرز کوې مینو پس را دي وړي تا سرته خوراک مینو د دغه اسکانه دغ حالی نهدي را وړي. بل ول یتلطف نرمی دین کئ ول یتلطف نرمی دین کئ خبرو کئ دی نرمی کئ چا سره دی سخت خبره نه کئ جگړه بجوړه کئ ولا یو شعران نبکو ما ها او خبر دین کئ پتا سو احدن سوک زکه چې دی جگړهو کی چا سره شور شراب بو کی ناخر بیا و ساسو پتا ولګی دا اد او تن ته آداب بیان شو تبلیغیانو ادو لاړ سړی خور را کله لا چ هلته لاړ پیسې ور کو دا پیسې دي کو مک دا زمونږ پیس دی خو باتشا بدل شو او درې سوکله شو نصرانې باتشا عادل باتشا راغلی هغهسییک د دقییانو سی سی کوه زدو یو بر صرف خبری اختی یو دکان دار بل بل را غری خبر او مشور او چی دا سکستان پو خواد دی زینا تلیو بس بادشاہ مکلائی بھوتا لی دے مختصر دا بادشاہ بیا تلی دا صحابی کافو پس بازی ملاقات پا جوان شید دے بازی نیش چلاڑ دی سبو رکے زدو سر ملاقات کوم چې د اونی ایری چلاڑ جو بس اللہ پر مر الله ست اللہ و اینہم دو و اینہم یا ذر یو بل یقین اندې دا د خار والا انکه چرته خبر شي بتاسو نمرب کی تاسو یا به واپس کی تاسو خپل دین کې نو ولنا توفلهو ایزان ابدا هیڅ ریب بچ نه شي فداو وخ چرې بیا دو پکړ کې راشه نو یا بده دین اخله یا مرتاغړ نه سیخه الله وكذلك سرنا عليهم الله وكذلك ما كمالو ده سي خبر كده من قطعه من تي ده خار والا بي په خبر كده ده مولي خبر كده لِي عالمو أنه وعد الله حق ده ده ده پاره چه پوشي الله پاك ده رشته نه عواده نو سرت دله د خپل بندګانو سره چلله د خپل بندګو سررنګې نو سرت کوې دا اواب کاف وکو دوی مع نه ساله ریبه في یقی نشتې شک به دی کې نه زونه با ه هم ه الله پاک پهغ وختې را بدار کړ زییت نه زونه با امره هم کله چې پاس کو د یو بل سره امرهم پکار خپل کې چاې قیامت شته نو چاې قیامت نشینه چاې دی قیامت نو روح لبین نو چاې صرف جو سیل لبې چاې دی روح هجو سیل لبې دا اختلافات او ښه الله دار پاس ولا مساله یا لکړه یا اذا تنازعون بینهم امرهم دومړشو یا ور وڅو نو کاله چې باس کا ودوي پیدا مساکله جمله شه ای یتنازعون بینا و مامرام کاله چې باس کا ودوي د یو بل سره امره په بار د حال د دوی کې باد الوفات نو ابن علی بن یانا پس اوی اوی جوڑکے پا او ی بازو جوړ کای په دوی منتی غیر چا په را د دوی نه بن یانن یو دیوار آبادې یو آبادې چار دیوالی تیناو که باز دا غم تا پورا رب هم آلامو بهم دا فقال ابنو علیم بنیاناً دا سوکو دا دوستا مقصدو اللہوی رب هم آلامو بهم رب دا دوی خفو دا دوی حال یا بازوی رب هم آلامو بهم که سوال دار آگئے چردا سابقہ په بیا ورستو ژوند سوتیر کړی دی چې الله بیدار کړی الله فرمایې رب د سابقہ خبرې د دوی په حال قال الذين غلبوا على امرهم الانتخذنا عليهم مزلہ ويا کسانو چې زره ورو په کار کاول و باندې خامخا جوړب کو منغان د دوی نه غیر چا پیرا یا د دوی پخوا ک مزدن جماعت او دوی منے ب جماعت جوړو اللہ پاک دا دوی سے تعریف نہ رے ککرے ویل قال لظی غلب و والا مر اور سر سلتننا تو چاچے چا کار کوے شو غلب والا مریم ممسغوی دا سکڑی دیھا حالان کہ دا صدلیل دی د پرنیشی کر دیے چې مغبره کې سوک جماعت جوړي یا د خبر پخوا کې جوړي یا د قاب مسجد د جماعت د قبر پخوا کې د جماعت جوړي یا د مغبرې ځای ته پکې جماعت جوړا وخا پیغمبر خدا صلی الله علیه وې من شرار امتي ميت تخزو قبره مساجدا مغبره قبرستان چې څوک جماعت ګرځي د شریر خلق دی انعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قومهم بآئم مساجدا اور علمانی مستقل دی من کلام کړي دي سوچي دا جائز غني دا دلیل کیږي هغه قول باطل فاسد کاصد دا بالکل باطل خبر ده النجوم ظاهره في اقوال مصر والقاهره دا غران یار راوزتين اخبار الدولتين یو کتاب پاره کی دا لیکلی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه جو سچ وادا کوم زکه چې د تدفین شی وکنه نابای وقفی ز مکه بادشاہ د واخا دا هغه اګهډو کی راوچت کړی و دجلی ته ورزول نو سیقولون ثلاثه را فیم قلبهم دا اوس فروહી خبره شو اصل خبره دا شو چې قیامت حق ده عالم الغيب یو الله ده واقعه سابقہ ده ادو خبره وره وز خلق دي قصيبه کوي کنه سوق بوئي دوی دري دي او سالور مې سپري ويقولون خمسه دوی پنځه دي او شپږ مې سپري رجمن بل غيب ده په اٹکل به دليل خبري اسی ګټي وشتللي قولونه سباتتون سامن ع کلم و وې یو ې ېکر که د ررجمن بلغې نه روست شاره دا ده چې وت نو عقول رببي یاله بیا عدې زما خپ د پهشمیر د ما یاله مهم نهدي پهشمیر د دوی منې اللهقلیلون مګر ل کسان ا هغه چې الله ورته پهوي یا الله پاک ورتا خبرداری ورکڑی اے اڑکی دا چونی اللہ قلیل ابن عباس رضی ورکڑی قلیل کی زی مخا اگر داوی سبعاتون او دی او بل دلیل دا دی چی درج من بلغیب نرسو زکر کری نغور قول دا دی چی داووتن واتم اسپیو خواد او ساللہ ادب خیف لا تم عارفیم اللہ میران زائرہ باس م کوه د دوی بباره کې باس کارا کوم چې قرآ کړی نور کیسې په کیړه مزیاته وه والله تفې في هم من هم ا ده تپوس م کووه د دوی ببارره کې د باره کې مینو هم د یو کس د دوی نه د یودوه ددي خلکوونه تپوس نهمه کولی کتاب نه واللهتهقول نه لیشي نه انې ورا هر کله چې دا سابقہ او دا واقع مقصد سو نفذ المغیب نور سره ور سره حال د پیغمبر ذکر کئ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو تاسو دا سابقہ او مبارک چیر سابقہ فسوک دې سبا دارته و ام ان شاء الله ای نو وی اتل سره پیوهه نه وره نو الله خپل پیغمبر ته یو مو ایا د یو کار په بارک یقینا زکون کمداکر سوا الا ان یشا الله مگر یاد کا انشان ان شاء الله ان تذكر اي ان شاء الله مگر دا چې یاد کړې شي یاد کې مشيت د الله یو خبره کوي اده مستقبلی نو ان شاء الله دا وایي او یو خدای تبلیغیان انشان الله ان شاء دا خو تبرکان دی خدي هر خبر سره ان شاء الله خبر چې سبا یا د مستقبلو نسب سره کوي کنه التا به ان شاء الله وایو د یادو کو رب قاعده نسیتا یاد کا مشیت در خپل اذا نسیتا کله چې تهیر کې ان شاء او بیا در ته یاد شنه او یا ان شاء الله رستو و ان شاء الله یا واسکور ربک یا نسیتا یاد کر خپل پس سبحان الله و ال سر استغفر الله و ال سر اذا نسیتا کل شتا هیر کړي وي ان بیا در ته یاد شوه الله استغفر الله دا و یا واسکور ربک دعا غواړه د رغفل نه دا رحم نه دعا غواړه کله اذا نسیتا کله چیتا هیرکړې وی یی نشان لاوایل سې شه ده نه يرشي نو الله سوال کوي چې یا الله ما ته یاد کی یا یاد کا عقوبه د رغفل اذا نسیتا کله چیتا پرې د حکم د الله وقول ساء يهدينی ربي اليقرب من هاذا رشدا ورو دای خو تا نه دا سابقه مبارکی تا پوسټ کړو او تا ورته جواب کې وي سبا هغه کې خډیر وخوا لګید نو وقل सा ان يهدي ان ياخذ دا وینا ده بس یو معنا ځکو وقل وسا ان يهدي يعني ربي نزيدا ان يهدي ان ربي چ وبخي ما ترب زم لا اقرب من هذا ډیر نزدي د نه واقع دا سابق کاف نه ډیر ندي د دی نه د هدایت په اعتبار سره رن د هدایت بس الله به نور داسېیو خبرې ماته وخې چې به ډیر نور د دی نه زیات حدایتې نزدي د چې او ب خمان تهزماللی ااقه به من هذا ډیر ندي د دی نه ر د هدایت په اعتبار سره د اصلاح په اعتبار سره بل یو خبر بدای چاغه کې بزيات اصلاح وي خا ولا بيسو في كافهم سلاسميه سنين او زادو तिसا د الله تعالی طرف نه اخبار راخا داغه ود سيقولون لن نه نه هي سارشود وي په وار خپل کې دري سوا دري سوا سش سنين يعني کلو نه د تميز دري د ميا د فرجمه ده دریس و نه یعنی کلونا وزداد و تیسان او زیادو نه پا حساب دا سبغمائی وزداد و تیسان زیادو تیسان نحا مدازی بیویدیو کنا سلاسا میات و تیسعین اشاره دیکھ اشارہ د دوه دو قسم احساب دے حساب شمسی او حساب قمری حساب شمسی دریس و اکالا حساب قمری, قمری, قمری, قمری کې چکال سل کاله پوره شي نو درې کلو نه پ کمري صاحب سره زيادت شيخه نو قمري ته بار سره درې سوال نه حقاله وقول الله عليهم بما لبسو ورغل تو استفريعات في فواقيد سابقه فمنه قول الله عليهم بما لبسو و الله خوفه ده پاګه مودا چې دوی پکې سر شيو دا بته رس سوهم نه دفکې و بس الله پاک اللہ بس دا وی چې الله عالم دی بس او څلور کلمات او توغرا د دې واقعنه موږ دا سمې لاوش يهوده له غيب السماوات والخاص الله غيب د انې د اسمانونو د زمکه دا سخليدون کې له اسخوريدون کې نشته دی د مخلوق لرا seva دل دا نه څوک معاون ولا يشرکو في حكمه ادا او نه ده حصہ دار کړي بخپلا فیصله کیه هدن شوق دیته رد پشر کیه اپوایی منه الله چلا برخدارینه دا ورکړی حوالہ یشرک فی حکم یالا الله په حکم کیدا الله په اختیارات تو کیدا الله سرسو کیه سدار وشتي اوس دوی مت افریکی چګور دی اصحاب کاو دعوت کار کی دعوت کار چلاو دعوت کار کیول الله دا مقام ورکړی ده او تو نو دا اوتکار چالو ساته واتلو ما هي لیکمن کتاب ربك بيان وااغا چوهه کیږي تا ته د کتاب دروستانه پته جو سوهه رازي بيان واه اقر الله مبدل الکلمات نشه سوک بدلون کی کلمات او د الله دغه مخ سلور افین زم واتلو ما هي لیکمن ربك لیکمن کتاب ربك ولن نتجذ من اندوني ملتحد هچری ببنومي سواد اللہ ناملتا حدن زید پنا متصرف کار ساد حجت روی واللہ دے وز بر نفسکا دا درې تفرید دا او گرا سابقا مالدار خلقو لیکن اغو مالداری دنیا پرستی پریخ دا او دادا دا لزین لپارووتی دی قربانی ورکړې دا دا غرنگ اتا چکل دا دین کار کوي اکثر د دی کې سری سر کم زورې خل مالي کم زورې مرګري هغونه بورړه نه تو را ځان ټین د کسانو سره یادو د نرب بهون چې حاجتونونه پیش کوي ر خپل او ب کو داسې مرګری ول ځان سره کاه او مقصدي سر یور نه وجه او واړې د مانندې ولا تا دونا کا کانهم واې دی وړی سر کې ستا مقصد د سمخ صد د بارا تورید او چې غواړی ته زینت الحیاته دنیا خاصه د ژوند دنیا دا کارونه کیږي دنیا مقصد د فار مرګ لري پرې نه ځان نه ونه شړید ولا تو ته من خپل قلبه و ن ذکرنا ام من داچا چې غافلا کړي د منګه زړه داغه ان د خپل کتابنا اوتا با هوا اروان دیخ پل خواهش پسی وکان امروه فروتا اما دیکار داغد حد نتیروتل گوره د داله د کتاب نه نجکم انسان غافل دی خواهشتو پسی روان دی ده متبین د هوا چی دی ده دوی مارگرد تیابا نکای خواه قولی الحق و می ربکم دا سلور متفریده دا صحابی کافو بیان حق و حق بیان کرده دی مدغره حق بیان ول پتا څه سدي لازم دي وقول الحق من ربكم هو الحق من ربكم دا بیان دا حق ده طرف زده دی اوس اختیار الله ور کوي فمن شاء سوکچ ایمان دی راوړي دا مساله دی ومني ومن شاء فليكفر اغه سوکچ او غواړي نو انکار دی او کی کفر دیو الله هر اختیار ور کړی اللہ پو کفر رازی نده. خوکو کفر کئی دی خبری تاوگورا یقین انتیار کرده منزار امام دا پارا اور راگیر بکی دوی دران سران دی قوحان دیوارونا دی جہنم یو دیوار چکو ملید اگی پلانوال سلور دیوارونا پا پلانوالی چی دی یو دیوار زینو صلیخ کالا عمر بطیری گی خوا و این استغیصو بی او کفریات کئی دوی او بغواڑی نو یو غاسو بی فریاد به منلی شي په څنګه او کل پهشان ته د تامې یا د ځو یلو جو پو کې به لرکې د فرشا تش فرشه وجهفیه دا د مخ چ په بیس ب سر شرابو ناکاره سکل وسااعت مور او بد دې زیاده فایده غېسته لو اوس بشارت ور کوي یقینا کسان چې مان راوړې عمل وکړي دی نه هم احسنوا عمله دا د خېسته عمل ور دي او لوې نه بربادو مونږه اجر ده او چې احسنوا عمله چې وې کا عمل اوس بشارت تفصيلي دا کسان دي اولیک له هم دا څه کسان نه پاره جنتونه تنظیمش غري به یې کله نه دونه اچولیکی کیږي بعد وی ته یحلون اچولیکی کیږي بعد وی ته پدې کې مینا ساویرا باوغان بنگړی د سروزرو ویل بسون سیاوان اغن دی بعدې جامع خزرن شني من سندسند نرمور خمنا و استبرقند قطر خمنا استر بيد قطر خمای تکیه لګه ول کی وی پدې کې په کورسو وني نم ثواب خو بدل را و حسنت مرتفقه خوستا د دې فیدوزې منزل له دا ګوره سابقه افو الله د دنیا نعمتونه پرې خل له د آخرت نعمتونه ورکو او د دنیا ذلت بیان تزهید من د دنیا اول هغه د باغ ولا قصه ذکر مقصد دا چې دا دنیا بدن د دنیا کې واغسته شي بعضي دا د بتانو یومم قتروسو مشركه بولنم يهوداو مؤمنو مرګريو څ په س پاتې کېدل الله ت سکره کوي بیایان که دوی ته حالت د دو تنو سړو ګزول مونږ یو ت له جن باغونه په اعتبار د مسافر سره چې تن دو باغونه خې طرف ګه باغونه د انګرو هافف حففنا هم باخین ګیر چا پیره شپول کړی او منګه بخیل په کورو شپولې د کوروخه او پیدا کړی منګه په می د کې د فصل دواړو باغونو ورکلی می خپلی نقصې نه کوو دغېناس او فجر نه خل لو نه روانې کړي په میده کې منګ نهرن نه یواې دا نه کان له او سمرون ن و د د دپاره نورې ډیرې م استرس ب وررسه نوډیر زیاتو ف قاله ل صاحب په دو خپل صاحب ته خپل خیر خواتهې ډیر خیرخوا او که نه قبل مارغريتاي وهو يحاوره او دا سراب خبر ياडा وليخ وهو يحاور دبداق سر خبر ياडा ولي باحس باي ور سرقاو اس باي ورتاي اناك سروमेन का मालव وعزو نفر ز زيات يم دتا سنا ز زيات يم دتا نا پمال كي وا عزو نفر او زراورم پڈلاكي لو یا دلا مېدا لو یا نه فری مېداه او دخل جنته او ظالما او ور دننه شو باغ خپل تو حال دا چې ظلم کوونکی او فخپل ځان پس سره په شرک او سره مشرکو او یو دهری و نیوم او ښه نه منا قال او ای وی ما ازن وانت به د هازي او دا زما خیال دادل چې حالات بشیدا بخچره او ګومان نکوم فقامت من د قائم کېدل او که واپس کړې شم زخپر راو تان او خامخ بیا هم غوړه ده دینا منقلبن زید ورتللو زکمالی سړیخه دنیا کې ميداس یې له نوال تپس نو وی د تده د مرګري او وي حاویرو حال دا چې دورت جواب ورکاو آیا کو فرکې په اغه ذات باندې چې تی پیدا کړې من ترابند خټینا ثم من فتین بیا د اساس کې وبور ور اب ماده بعیدہ نوثم ماده غریبا ثم سوا کرجلن بیاوی گر دوری ت برابر سره لیکن نہ هو الله ابن بخاری وی لیکن اصل کې لیکن اناو نگنه لیکن نشو لیکن زو ما هو الله دا الله چې زم ما مالک دے نه صداروم د خپل مالک سره څوک ولولا اذ دخلت جننت خپل دې مرګری ته لولا رستف وقلت باندې داخل کئ یا بخله دغه شنه معناو کئ په واست مشکله پرې وځي ولولا ایز دخل د جنتاک اوله کله چی داخل شوي تخفل باغتا ولد نویل ماشاءالله کیږي هغه چی الله غواړي لا قوت الا بالله نشد طاقت سوا د الله نشد تواند نه قوت یو د الله ده ماشاء الله بدی ویلی لا قوت الا بالله بدی ویلی خو چې قوت یو د الله ده هغه رته ما ته چې ته مال کې کومې کټوینې ما اقل من کمالا او ولدا کم تا نه په مالا په اولاد کې زمو سفر وانه شتفلاو بعد نو امید دې چې رب زمو را کما تقر د پاکستانا و يرسل علی حسبانا دا خبره ده د الله د د پرا دعا ده شر اگر زولی ده رستانه ار اولی که پده باغ منی عذاب ده پرنا پس با اگر زیده باغ سعیدن میدان زلقن خویدن کې او یوز بی اوها یا بشیو با ده ده باغورن وچه پس طاقت بند لریت ده ده طلبن ده طلب ده کوشش دره وقت کلت کود طاقت با بیان لریخان بس ده قشانه وشواللوی ووحیط بسمری را غیر کړی شو ټول معلوونه په اذابد نو په پهاسبه په سبا شو سیکل یقللی به مخلی مخلی ورغوي علا اما په اغ سپې ان په قفیه چې خررج کړی د فیا پاغ چې ما خو په ک ډیرې پیسسهلهګولی وه پهما خو دا کړړیما دا او دا باغارته شووله او رویا پس سفرونه خپل اول دا یا لایتنی له مشرک بي ربي احرا ارمان دې چې ماي صدا نه جوړ کړې دا خپل سر څوک لا سبب دا عذاب اومداو نو د د د پارا یو ډاله چې دا دې هم دا دې کړهوې seva dalam به س جماعت ډاله نه وکړ نو خو حاضر نه پرې وي و ماكن منتصرن نو دې بدل غيستونکي يدا ژسوګنو چې د طرف نه بدل أغستې الله هی هنالك الولایه لله الحق پدا مقام کی ال ولایته لله الحق تصرف چه ده خاص الله لره ده الحق رشتیا ده یو ولات تصرف چلے کی خاص بیا ده بل چا تصرف نه ولایت او ولایت یو شیر بعض ابو عبد فرق کړله ولایت ده مخلوق ده پره استعماله کی ولایت ده الله ده پره صفت ده الله کی ولایت تصرف ته وی مقام کی تصرف خاص الله رضی الیقیلی هو خیر ثوابا هو خیر عقبه دا لا غرضه ثواب ورکول کیه غرضه په اعتبار د انجام یعنی غره نتیجه ورکون کید اوس دیم ذکر کای زلت دا دنیا چې د دنیا باندې دومره باور مکه وای دغه وښ لري لګي غاټا غاټا مړ بشي او کفن کې کی ودی کیو ار صدر نه پاتخه وځري بلوم مسل الحیات الدنيا ما بیان کدوې ته حالت ژوند دنیا کما ان نزلناه فشار ته او بو د د باران ر او ورو موږ د پرې نه فختل تبيه نبات الارض فزګن راو کېږي باغې سره هم پټې د ځمکې فاصبحا بشبا حشی من ذرذر تزرره الريح الو زي اغل قسم قسم بوتي راو را خي دا سرصفز ها جو سواخی وش ختم لا دا دنیا د قشانه بسلق وخریخه او کدا دنیا پاتې خو تو تخوزي کر تا نه خو پاتې حشیم زری زری حشم تا حشم ځ ا هغه ډوړی ما تکی وخه اوله ډوړی غ ما تک وقع الله کل کلللی مقطه دی را د الله پرار س قدرت لون کې دا غورور انسان کې په سره تکبر تکپور سره ځي الله مالو ول بنون دا په مالو په زامنو پهلوو نه را ځ بنونې ویل خ دا ما لو زامنو دنیا لږ وې خواته جوون دنیا دی زینت مانم مصدری دلالت وکلت منی کوي والباقیات والصاليات باقی پاتیکیدن با کې نیک اعمال خیر و غره دي دا باقیات وصاليات هر عمل چې د الله درزاده لپاره وشي فول باقیات كله عمل اوريده بها وجه الله اللهم قداده وي باقی پاتیکیدن با کې نیک اعمال غره دي در درهستا سوابان پا بادنکی و خیرن عملان او خیزری تاسولا دا امید و یوما نوسیل الجبال دا غدرم تزهید من الدنیا چې دا دنیا با در منی و پلاس کې دی نئی التا با دنیا د وجند رائی سار شیخا وراز دا قیامت اللہ ایبو بز و منغرانا بینی بز مکا پڑاگا دا بصفائی وین ابز مکه بارزتن داگا داس مکه بیوتاگا میدان او راجواب کو منږ دوی درنګ فلم نو غادر منهم احدن پس پریک بنو دو منګه د دوی نه شوق یو وطن بپاتینش تور به د روز محشر کی درجمه و اورزوا ربک صفا پيش پکړی سی ستار افت صفن صفن صفن, صفن. نو اللہ بو ورته یقینا اور اغلی تاسو ما صفہ کما خلقنا کوما ولا مره دک څنګه چې پیدا کړیو تاسو مونږه ولکرت او بلکی ګومان دې تاسو سدا سدا ګمانو چه هیڅ چریو باندې ګرځو تاسو لرا موعدن نیټه تاسو خدانه چې اخرت به تاسو خداسر سر خیال نو بس د عمل نامو درم عمل نامې ورکول شروع شي کیبه خدای شي عمل نامه دار چاپلاس کې ویني به مجرمان ته یریدونکي مما دا غاملن فيه چپدې کې کړې لري کنه نو چې وګوري خپل عمل نامه ته یو خبر به کړي سر نه تصور کې باندې ګنا ده نو ایبه وا افسوس ته موږ نه انسرې عمل نامه ګرا نه دې پرېخه دې وړې کې نه غټ مگر اگر کړي دې أغېلرا بیا امید ويا غملون خپل حاضرن سامړه ظلم با نکوي رب ستا پچامني ويز د ربکا ولا يظلم ربك حالا هر چا سره انصاف کي ويز قلنا للملائكه اسجدوا لادم دل طبيعه واقياد ادم عليه السلام او د ابليس ذکر کي ندفې د شبي کي ښه اکثر مشرک ته شبر عادي د نظر نیاز ما نه ختي ور کوي واحد مسله ومنه لا شپي شيطان ور شپي بابارا غه سپينګيره نيول لا چوكول ور کوي کټ نه اړي سر رازي يوله سو مينو ور کړ نو شپي را سي سپينګيره را, را غه بابارا کټيره منو واړو هغه سورو کې مي پي كم شو ميغه مي دا کارو نو شو د خلچي ما دي نظر نیاز ما نه خته د بابا دا تا باباشیتان راه جنات دغ په تصرف کې کله په میخه کې نه نوي کله بهدي بچ کې نهې کله په خوب کې راځې کټونه در من اړی کله چې و منه ملا کو ت ده او کوې د دم حزت کو ددم په هغوی زهکس واده بل د د کاه می جن د د جناتونه د پهڅخهمرې راې دا فرمانې وکړه د حکو د ر خپل نو باتت ته ځونه و زوریته وګړه دا مساله په سراوړه خه دی مقصد د بره دا, دا واقعي ذکروا اي ني تاسو دل راو دا د اولاد لرا دوستان طاعات کولو لو سلامين دوني سوا زمانه و هم لكم عدو او دې استاسو سه دوی استاسو دشمنان بي سالي ظالمينا بدل عن بد الزالم ان زرا بدل الف بدل زمانه کې ظالمان د پسیروان شو زه یې پرې خوتم د دتواته شروع کو وګورما اشهدت هم قلق سموات وذر ما نه دې حاضر کړی دی زیرا پیدائش اسمانونو زمکه کی ولا خلقان فزم او نه و د هم جنسه د وی کی نور جنات هو پیدائش الله یوما كنت متخذ المذلین عذرا نئے مزه نیون کے گوبرا کوونکو خلقو ذرع ازدن معاون تا کو ګومرا نو دې ز خپل معاون ګرځو ولچم نیکینو الله به معاون ګرځي هغه تا چې الله ته دین کار چې چا, چا ناخلی هغه دیندار او خلقو ناخل دنیا کې الله پاک چاته او کارا ولکې هغه دینداري دنه دا کار د فاسق فاجر نه اخلي ان لا لا یؤید ھذا الدین برجل الفاجر و شیطان ابلیس نے نہ اخلیھا وا یوم یقول نادوا شرکائی الذين زعمتم نقامت رض به ګور دو خوې چمنګ منه پلان کیرا غه دی یو بابا پونم منه نظر نیازمان اختر کی دبل ور کی الله ای دا قیامت پر دی الله به وی आवाज وکي زمای صدران وا کسانو تا چی تاسو ګمان کو دا کوئی مبارک کی دا زمای صدر دوی ورته आवाज وسا کوي به جواب ور نه کیته تا الله او بغر زو مونږه د پومانس کی مابخان زیاده تبای مابخان کنده د حلاکت دا خو مجرمان دي کنا خو نیکان بندگان یا جنت تلل شي د جهنميان اوو بنا مجرمان اور لرانو یقین وو کی یقینا دوی پریوتون کی دي پاره کی بیا بنو می انها بیا ومن نو می دوی دا هینا مصرفن زیاده بچاو یقین بدو ادو کی چې دوی پدی کی پریوتل کی دي ولم یجدوا انما صرفا دا به یقینو کی چې بیا بنو دوی د غنا مصرفن زیاده بچاو ول قد صرفنا فی هذا القران للناس من كل مثل وسلور زواجر ذکر کئ اول ول قد سرنا فی هذا القران هم یقینا بیان کړی دی منګه په دې قران کې دخل کو دا پارا من كل مثل هر قسم دلیل قسم ما قسم بیان کړی دي لیکن وکانه الانسانو اکثر شاین جدلا د انسان د هر سنه زیاد د جګړالو قران کې دا څه خبره مساله منګنه د پرېښې شغه د ذریات سره تعلق ساتي واغه صفا صفانا دا بیان شي پیغمبر صلی الله علیه و علیه حضرت علی فاطمه و دي وی تاسو مونږ نه دې کړی د شوي مونږ د تهجدو عادت علي رضي الله و توي بس الله پانسول نبي صلى الله عليه وسلم وير روان شو او دای وک ان الانسان اکثر شاين جدلا ادي پتل داسه سپيډ را پره مقصد داده چې پداس خبرو کې څوک جواب په قضا او قدر سره نه کوي په پاسې دي وای وي خشي به وي یو زجر و ما من عن الناس يوم ينواجههم الهدى ندې مانا کړه خلکو درې د ایمان راوړلو را کله چراغه ده ته خدا ایمان راغی ورته او یستغفروا ربهم او د بقنه حقوق سره د دې درم د دین نه دې منې کرې سې ایلن ته یهم سنت الاولی مگر انتظار یا طلب د دې خبرې چې راشدې ته طریقې بنو او یات یهم العذاب وقبلا یا راشدې ته عذاب مخامخ دوی چی ایمان راوړي دوی چی د خپل ګناوونو توبه نه وواسي دا دوی سم مطلب دی چې من مند الله عذاب راشي مې او ایمان راوړي واما نرسل المرسلین الا مبشرين انبياء عليهم السلام الله وليږي حکمت د ارسال د رسول بیانې اده دو خبره عمر ان الله عذاب بدر نه بچي او نلي ګمنګ رسولان مگر زیرې ور کوونکی یا ور کوونکی او جگړې کئ کافران بل باطل به باطل او کافر مشرک مفتره د سرسي شوبي شوبي ا مقصد یې سې لیو دې زوبیل حق چې اونړې زوی په دې سره حق درا نو چې الله کوم امبیا لی ګلی نو وتخذو آیات و ما انذروه زوا ونی و دې آیاتونه زمنګ درا او هغه چا درا چې اور کړه شه دا ورتا اغه ابز غنی ټوکی غنی دا امبيه عليهم سلام خبره ورته ټوکی خاري زمایات ون ورته ټوکی خاري وا ما انذرو سوغړ ظالم دغه اغه چانه چې ورته یاد کړي شي آیاتون رب دد مفارزانها چې الله کتاب ورته بیانيده ما خړي او دا ونس ما قدمت قد يدا او خير کړي اعمالو نه چې دیګري دی لاسونه دوی خپل اعمال ایری چ ګند پرېت څړې خپل غندګي ولې ای رہیخه او د الله کتاب نامه خاړې نظریه ذریعہ د هدايت خدای کتاب الله وی داول یقینا منگزو د دوی پزړو مونه پر دې د سنا د پویډلو د قران نا په واګونو د دوی کې په واج نکتب بلې درا الل خدا د دوی تا اته پځه چره لار به ومنوي پدا واخې چره وربک الغفور ذل رحما او ستا باخ نه کوون کې رحمت والا دی ترغب توته ورکي چېرا شي تو به و بااس خوېدي تمګورې چې الله غ پور دی لو ی واقعې ز هم بې معکس کنیول الله پاک دوی د په سوته عملو د دوی نوله عجله له هم الله ضابو خامخه ز به بل لهم خو مودون بلکې د دوی دپاره وخت مقره دی ه چ بیا بهمی دوی سیوا دا نه یا سیوا د الله نه یا ميندونی زمير موعد تراجي اي چرې بیاونو مي سیوا د دې نامو ايلن سي د پناي يا بغير د الله نه د الله بغیر نه بغير زيد پناي ني اشتيخه وتيل كل لما ظلموا دغه کلی ماحود ذهني دی مشهور ديخه الله وي هلاک را منګوي درا انکلا چې دوی ظلم کړو او داسې مانو هلاک دي دوی وخت مقرره منگا حلاکت دا دا مقرر کړه مونږه حالات د دې د بارنامو ایدن وق مقرر او اذ قال موسی لپتاه لا ابرو حتا ابلغ مجمل بحرين او امز حقبه دا درې مو واقعا ذکر کړي د موسی د خضر موسی سلام بیان کو وګور دوته شبرغ الله دا دفه شوبې کړي چې زه د موسی سلام بارک خو پر د خضر کیشته سورې کې کی نډوبي دا قاعده کوي دغه احوال دلیل دی په دې چې ده سم متاثر فخه الله دا غي جواب کوي چې ګره دې پخپل یو ما فعلته وانا مري دا م پخپل اختیار سره نه دی کړی خه موسی له سلام تقریر کو بني اسرایلی ته تاسو کو موسی تنا خالم بلشت وی نازې خو ملازم مخالم زو الله پاک تدا خبر خو کارانه شو لم يفوز العلم الى الله البخاري کی رضی د دا داونې چې والله اعلم او د خپل پسې خبر صحیح کړو تشریعي پیغمبر او د پیغمبر نبل خر علم خوري کنا الله یرتوی چې موسی یوطانبل یوشته جغل چې ما کوم علم ورکړلې هغه تست سر, سر نه الف <اليب> بیت اینه رسیخه یا الله نو بس دا علم کوماله یزد کول نو موسی علیه الصلاۃ والسلام تعالی پاک وی مې ځان سره اخلي خړی خو چې کوم زيدي مې درياب د ودنګل جو په شیاخ تل تبتا وستا دا استاد مې لایې نو کله چې موسی علیه السلام له فتحو حات خپل مارګریتا خادم خپل ته وی يوشع عليه السلام مشاب بن افرایس افرایس رسول الله پیغمبر کړه دې ساي ورته لا ابراهو هميشه زغرځما هميشه روان ویم ان لا تر کوست سفر سفر کې ویم خان حتا ابلغ مجمل بحرين تر دي چې ورسه مزه زيد جمع کې دلو دو دریا بون تا او امزي حقبه یا بزم ډېره مودا ډېره پیړای یا خو به د غزه ته ورسم د علم ته ورسم دی استاد له ورسم ماجمل بهرین ته ورسم ا کوون را سي خو زم ما پاپل ده عمر د سفر دی د علم په طلب کې به ګرځه ابا زم طالبانی کنه رزنی وخې کور تمن روزنی وخې کور تمن موسی السلام ګوره تشریف پیغمبر او یو پس زبا کر ز علم د پاروس مجبل بحرن نه بحر رومه بحر فارس او زیندوت جمع کیرو د جمع کیدو دو دریا بونو دو سمندرونو خزر دیو موسی علی سلام دی یو سمندر د علم دی نه بولم سمندر د علم دی یو عالم د د علوم ظاهری نه بل عالم دی د علوم باطلی او فلما بلغا مجمع باید نه په هر کله چې دو د دو زی د دو کېدو دو دو دو دریا دوړو درابنو جو هلته چې وهیدله مساالله له مود شو یو ش نست دی م جو دنګل زن چې را پسیدلې جو د دي موسا ته پووس د مع نه دی کړی الله وګوره د موساه عجز به نهخ عالم الغیب یا والله د موستاانه دی ن یا هیر کدوې حال د مې خپل آ فتخذ سبيله فالبحر سروا جوړ کدی مې خپل لار په دريام کې سر بند سورنګ په شکل سره حديث بوخاري امسك الله عن الحوتي جريت الماء نو بيده سي ودر وليخه یو سورنګ جوړ شو نه خپل نو فلما جاوزا په خار کړه چې دوی شو یا پوري وتل د دریاب نه پوري و حال ل پته و د خپل خدم مدګار ته آې غ داانه راکه منته شته ناشتې ټ راغې لګ پې ولهې د ل د لقی نه من سفره نهان نهه خاقین سفر رستنی زمنږه نه پهستړی واللی ته ځکه چې مقصه د ې سستړی کېږ او کله چې مقصد منی روانې نړی والې بند را ځي و یاد شو نشته خو هم برتل له حاله راته اوای نه صخره و خدمتګار ا ته خبر شته اوله صخرهې کله چې راغلو منګه ګټ څخه ځ وې و منګټ ته ډډه لګولی وه نوفهینې ن لته پس ی هیرکه مع. زان ته نېثبت لیکن وما انصانه الا الشيطان ان او نو هر کړه زمانہ دامه مگر شیطان ان اذکر او چې یاد کړه مې ته یا یاداش لارې ورنېثبت د تاسې کارونو چې مؤمن ته پی تکلیف رسی شیطان په خوشالي دانه چې شیطان دا کار کوي او کم کار پر نتیجه چی شیطان خوشح لے گیا غیرنی زبت شیطان تلگ اتا سو من الشیطان وَاتَّخَذَ سَبِيلَو فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ما جُوڑکڑا جوړکړه پر دریاف کی جُوڑکڑا دیمئی اخبل اللار پر دریاف کی عجبن نی عجب تو عجبن ما تَعجبو کتَعجب یو ناشنان لار وخا موسیٰ علیہ السلام یې سره صدې وکړو علا ذلك ما كنا نبغي دا هغه چې موږه تالاب کو دا غ زیره نو فرتد على اثر ما قصص پس روان شې په نه خو قدمونو خل قصصا واپسلن کی نشالت الله نو فوجدا ابدا من عبادنا یو سره 7 اگست دې السلام علیکم وعليكم السلام موسا کو موسی د بنی اسرائیل موسی دا کلمه و تشا سلام نچا فوجدا عبدنا من ابن پس بیا مون د دوی او بندا د بندگان زمنګنا ورکلهمنګا که تر رحمت ان نبوت من عندنا دخل طرفنا وعلمناه ملذن علما علم م ورکلهمنګا دخل طرفنا علما صحا علم نا پس اس بات کی را راولې پس یخده اثبات کړي ټول علمونه منو ور او خاص قسم علم یې ولا آیا کړې ایا دا سوکو ویلا خضر علی السلام خضر بن عامیا بازوی دا خضر د لقب چې په کوم ځبه کې ناسا خضر به شي نه کېدخه او اصل نوم د بلیان بین ملکان د سام به سام بن نوح اولاد کې و امام نے وہی تہذیب و تہذیب کی لکھی امام نے تہذیب الاسماء کی لالی کی آغا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دعوی دا, دا کتاب تہذیب الاسماء و صفات ش حضرت سو ان الخزر نبی خزر نبی وخا ہاں دا غرسالات کی اختلاف شہید چاوی نبی و چاوی نبی نو لیکن شز من قالا فی ولایتی دا خبر دیر ناشاز دا چسو گی دیو ولی و نبی نو او و اشز من قالا ان الخزیر مالک دا دیر شاز چې د ته ملک وی بل اختلاف د دا, دا بارا کدا دا چھتا جوان دے دے کمر لے صوفیہ چی دی کنا دا دا, دا دا کارون لس آوی دا جوان دے دے صبر محدثین چی دی اغه پدی قیل چې دا مړلې ښه روح المانی پدی منه تحقیق کړل ائم ام بوخاری نن تاسو شو د دد جوان او د مرک مبارکی ناغوي دا پسنګي نا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الله جب قال میا ممن هو اليوم ولا ظهر الارزیاهت احد نن څوک چې ژوند دي د نن نسل کاله لرسته پدې ځمکې به یې ونهي دا کوم چې وځه ټیکن داخ خلق سل کاله چې تیریږي دوی کې به یې ونهي نو خزر الله سلام انسان دی کبر سره د غرنګ ائمه اونته پوسه وي نو طول ائمو دا ویلی ما جعلنا لبشر من قبلک الخلق دا للکې بشر قوم شې نه دی د غرنګ ابنته اميا رحمت الله عليه لو کان الخزر حیا وجب علی اهیه زره نبی صلی الله علیه وسلم جوانده نن پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړو په دې غزواتو کې بشریګو کنه د غرنګی ابراهیمی حربې وای من احال علی غایب لم ينتصف د غایب حواله بنور کوي وای دا انصاف کار نه مړله جوانده نه ده د غرنګی بوهر موحد قایل په پد پر مارک معنی د غرنګی په دا جوزي د ټول د لیکي چه دسه مړله الله له علمی تويې وړیوو و د ته موثال سلام تااپسې بهمان خو په شر چې ما ته پهښغ الم چې خدلی شوي د تا ته رودن د هدایت خبری انته علیې په دی شر ستا شا کوم چې خای ما ته مما د هغې نه یم ته چې خدلی د تا رشدن روژدن د هدایت خبرې د فیدی خبري ما تبا نور خبر نه کئ کیسه میسي چكم تا سر علم ده ما تبا غا خيخه ما غو تيقنا لن تسبت في عميه صبر هچره طاقت نلري تم اسر د ټینګي درو ابيا او زرم پيش کئ سرنګ بت صبرو کي فاغا سمنه لم توحد بي خبره چني تباغه بند خبر زګه حديث کرازي چه حاضر علی السلام ورتوی انی علی علم من علم الله مما علمني مالش انکم علم را کړل یا غطا سر نشی طاله چې کوم دی غما سر نشی نو موسی علیہ الصلات ورتوی او بابا می ما درک الله غواړی صابرا صبر کو انکه ولا ان سک امر خلاف بنکم استاد حکم استاد عیدار شاگرد وین نو هغه ورته زما شاګر کېغه حیادد وو وره منز منز کې باردان کې نه او موسی او خزر کته زما تابعداري کوي او تاسو باندې کې دمانه د سشي په اړه کې حتی احدث لك من ذکر تردی چی بیان کا متات منه داغه نه جواب حتی احدث لك منه ذکر تردی چی او تاسو داغه نه ذکرن بیان نفن تلقا روان شو سفره علمې شو شوخه استستا شاګر ځان سر روان که چې و خو ګر ګرځم کار دعوت دیې تره سر را ځ د د درې تکرې نه د کړی غتهوااب ونه وکم روان شو دواړه ترد چې سوارو شو په یو کېشته کې هغه کشتولله خاض سلام پیجنده نو کراې نه نه د غست دا حاللی علمو حت پهرې زمانہ کی کوم د خلق. دا خلقی کوي نو خیر و لې د خل سر کړی یو دوړه نه را وخته اوثالېسلام چک د سوره سره خا وکړه نه کیا د س کړه ظاهې شر یا سره خوخ وکړي نه نمونکر خو په کار وکې هغه ور ته رق ته تا. تا دا سرې کړه عبت دا تو کااهله ی غرش سواره ده د عقبت خو بدای کړه خو ور کړه شو معجزه وا لقد جئتا شيئا امراما خامخق امرات لدي اوکړه کار دیر ناشنا تا او ناشنا کار دی او تر ماغه ورته ماطاتن وی یقینا ته نشی ټینګې را د ما سره توان لري د ما سره د صبرن د ټینګې دلو د صبر نشکوه اغه ورته اله تو اخزنی به معنی سی تو منی و مال را پا کار چې مال هي 150 يعد یعنی منی و مال را په 150 اما چاو په ما باندې ما چاو په ما د کار زمانہ اوسرن تنگ سیا دومره سختي سره مکوخ فنون تعلقن روان شو در پوری شو روان شو حت ایذا لقیا غلامن کله چې مخامخ شو یو ځوان سره نو آقا چر تالا بی با کولی سکی ارکٹ میرکٹ نو فقا تالاو خذیر او اجئے بس وہی سر والا امروڑوز گٹی والا راپری خود مختلف طریقی مفصری زکر کھڑی موسیٰ علیہ السلام شیو قدل سڑیا علک قاتل نه ظاہر ظاهر کې نا نه نو او دی وجہ او نفس دکی یو پاک نفس دی وجہ اے بی غیر نفس نو بی دا بدل دا نفس نا لقد جئت شيئ النكرة خامق يقين رات لوكرة تا کار دل بطه ظاهری نقصان پکيو بري خوئ شيئ ایمراوی دی هاګه د دومره نقصان نو دغه خالص جو سړی وای ګور غلام د زوانو اماکه متاوس تلو ابن جوزی د غلام مانہ کړلا فزاد المسیر کی شابوت پری نوجوان تویخه دگرنگی حسنی بسریوی کان رجلن قاتیتو تاریخ خازنوی کان رجلن دگرنگی روحلمانیوی کان بالغن شابن دگرنگی مبسود دو سرخسی دیر شمجل کیا گلی الغلامو لذی قتل خزر کان بالغن فاجرن قاتی مبسود بیا یو محاکمہ کڑے رکھا دتا حاوی پا نقال سرا چه اگو وقی دو قسم بولوغو یو بلوغ بل بلو بلو بل سن او بل بلوغ العقل اعتبار بلوغ العقل لو یو لوی سنډبئی عقل وبا پکې نه بلی او کشر وړي کې وي هغه باکل مندي نو بالغ په اعتبار د عقل سره نابالغ د سن په اعتبار سره قال لم اقول لك هو سيقل لك ورتوي اي ما تا تنوير یقینا ته هچري توان لري د ما سره د ټینګې دلو نو موسی علیہ السلام ورته وکتاب اوس میو ک د تا نا انت یو کاربه بار کی رسو ته دی نو فلا تو صاحب نیم پس ما ممر کرے کو بیا ځان سره نبی علیہ السلام وی ک چرته خبره شرت نیوی من ګولې موږ ډیره قصه اورې دی قد ولغتم من لدنی عذرا یقنا او برستو زمادت طرفنا عذرن عذرتا نو یزخدن بیا روان شو فنتلق حته ضاته اهله قر راغله یو کلیوالهته وګشي دی نوخوراک کې او غختلو د اوسیدون کو د غې نه په آپو هغوی ان کارو و ض فو ما د مییلموب دلی دواړو دو ړه وه هغوی مییلموب در و خیرې پیژنده چې د خواغ دی دغه زمنږ دلیح پس لګېدللی دی نو فواجه دفیه چې درن پاس بیا مون د دوی پدی کلي کې يهو دي وار يوري دو اي ين قضا نيز ديو ارتاو ادو تا, تا بادا 150 وخا فا قامه پس هغه ودره الله سي فراخ ک جو دري موسی عليه سلام هرته کتا غختلې نو هغه ست به وتا پدی من تي مزدوري نو مو په ډوډۍ خورلې و چا نه سوالونه نه کړو اګوره موسی عليه سلام نو ایتاپوس چاو کنه چې الته دې اتر از یو خلوی دا شعیب علی السلام لونه ای اصل خیال تا عظمت خپل ځان خیال او دلته د مرګري خیال او حضرت صلوات و سلامي ها ذا فراق یا مصدر امانت فایل ک یا خپل معنا ها ذا فراق بیني و بینک دا وخت یو زو جدا پمن زما پمن ستا کی دا وخت جدا كون کیدای وس دا وخت او جدا کیدو اواز در چې خبر بکه منتظر ام په حقیقت دا غشي چې توان نظر تا پغه منی نټینګېدل دلو ورته شورش او هر چی و کیشته دا د مسکینانو د یو د نډ ډیرو مسکینانو له سرونو نو پینځه شلاغان او پینځه سم او پینځه بعد کی نو لستره چې یو کیشته سګزارای یا عملونا فی البحر کسب یکو فدریاب کی نفارتو انا آئی بحار پس ما او اختلچ نقصانی کم آغا وکانا ورا اخو اون زکا چود دوئی دو مخیطا ملک و نیو یا خوزو کل اصافینا تین غصبا چنسل بای حر روحا کشتای پا زور سرا داکستر نیسی دا گاڑی ماڈی کن پولیس مولیس ویدن بگار اگر د دا سی روحا خپل نقبل بگار کے بھائی استعمالا والم چی او رزا غریبانانو منی با مسکین او بای کټله زمرا چې ما خام بای خوړه داکه کورونا چې موږ ټوله ګړډ وټکړیو کورونا اگر د کې عیب محضو نظام ته فارات توي وي وخا وامل غلام هر چې ده غالک فکان ابواه مومنین مومنین موره پلار مومنان یریدو چې اخطبکی دې د وڑلرا تو غیانن وکفر پس سر کشه یو کفر کې زکه حدیث کې راځي تو بع اقافرا دانه چې پیدائشه کافرو پیدائشه خو هر کله مېولیدل اسلام علي الفطره نمو ورزاده کافرو ښ دې رسو پاتې شه دا به په بل طرف اورلو نفا ارادنا اي عبد لهما دکي قسم خبرې نفارت نه وي حسن ایا پاکې دواړو نو فارضنا پس اوخته منګه چې بدل کې دوه لاره رب د دوی غره د نه زکاتن په پاکه کې و اقرب رحم ده نه ځې پر هم کاولو کې په مينن کاولو کې الله دد بدل کې دوله خپچې ور کې چې داغه عقیده هم پاکه یو غټې ربی نه کون کې د دوی سره خه یم بخاري وي الله ولا يولور ور کړې ده بس نو خبرنه ذکر زادالمصیر ابن جوزی بیا ذکر کړی چې د ددغه بچای نه ددغه نسل کی او یا انبی علیه السلام الله هراله گری دي و اما الجدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدین ارشی او دیوال اغه دغو علاکان هو بکنا ننه یتیمین یتیمانو فی المدینۃ بخارکی وکانا تحتو کنز لهما وا تهول لاندې داغینا نه کنزل له خزانه داغئ او دغوی دا وکان و هم سال یا رغو داغو خزانه خزان نهوه نه نه بهکان ابو هم سالالی و پلار داغوي اونیک نیک هر کلچی اونیک او نیک انسانې دغه فلوات به زیات طر هم کا ځکه چې اولات د پلار تااب بی. چې ب نه سری اولاې خو واغه به با دغه شنی نو فارادا ربوکا ایبلوغا دیکھ اس خالص حسن محضا ہو نو فارادا اوئی ارادا اوکر روستا چه ورسی اشدهوما ارادا اوکر روستا ایبلوغا اشدهوما چه ورسی دوی مضبوطیه دو, دو مرتا نو او باسی دوی خزان اخفلا رحمتا من ربی کا دو وجه در رحمت در اوستانا دا سچو دالا دا سچ یو کنه رحمتا مر رب پی. دا رحمت او استاد رب اگر ما چې سکل دی کنه وا ما فعلت و ان نه دې کړې ما دا کار په خپل اختیار سره ځالک تا ویل ما لم تست علی سرا دا حقیقت دا خبر او چې تاسو ان نظر پاغه مننه ټینګې درو ویسل ونکان ذل قرنین وقل سات علیکم منو ذکر دا سلو موقع وقعه ذل قرنین ذکر کی د سرم د فدا شوبې کوي مشرکینو ته د شوبه واکنه چې ګور زول قرنین بادشاه د ټامامې دنیا چې په کوم طرف بره روان او جره روان آر ځکه فتی کولي ار قسم طاقتنا ور کړيو هو سريا صدقرشمی والا وخا نو دلیل نسی مشرکین د شوبې والا پسمنې په احوالو د زول قرنین دغ متصرف کار سا الله نه سرړی محتاج بندو او د دا تمام مححو دلیلې زما په قدرت نه د د په قدرت زولقررنین یو مخزونی زل قرن نو دا د ایثال سلامات سلام په زمانه ک دغه د زمان ندرې سو کاله مخکیو خو د هغه وزیر را با تمییاوي داغ ل کرن مخضون نه د اصل کې الله مقربي یول سخواال ذکر کړي دی د زل قرنین په باره کې خو زل قرنین ور ته ځ کوې کې چې هغو کې دوغه او د دواړو بعدشاکه سرزمانه کې روه امریکا اوس د چینیان ورته ممسلهته ویکل دو غ ملکو د هغې بعد شو او زل ق اصل د د نم سکدر او سکندر عربو نه مخې عرب ورته خص او مخیر دم چې استعمالله اصل ن د د د ارس او نیک بندو الله والله هر کسم طاقتونونه ورکړي په ټولی دنیا پهېو طرفونو ګې په لورم طرفکونه بیاد الوا رسو هغه ملکوونه په ت کړي دي نو الله وی سلو نهکن دل قرنین تپوس کوې د د تا نه د زل قرنین په باره کې فول ساعت لوله کو می ځیکور ته اوس باید نو په بعضغ بعضې حالونه دغ زردي چې اوس باید نو په تاسومانې من هو ځیکرن داغ نه څ د نسیت ان نه مکن نه الله هو فیل عروځې یقین تهقطت ورکړی منږ د د پهمګه کې ی نه منکللی ش س وه ورکی د ته هر قسم د سامان د ضرورتنا سببًا ياغا اساس الملك شي ورته هر قسم سامان کولیسته غراکین دي هر سامان د الله سره دی دا سامان د زورت د باد شے هغه مول ور سبب ما علم هغه زوري د اشیاء علم ولا ما ور کړي د هر قسم سامان د ضرورت نا نفعات بعضا سببًا دلتا سببون بمانه د الله پس روان شوفلار مغربي مانته فتا اذا بلغ المغرب الشم مغرب الشم تر دي چه ورسه ده زيد پټ يدلو دنوار تا ان وجدها بیا مون د دانوار تغربو في عين حميه چه پټ يدلو دي في عين فيو چينکي حميه ذات حميه چاغا یعنی بحری وت چې ورته ووي نوه دا کوې په ټلوفی ان حامیت په درې ور کې واجه دقا بیامون د هغې پهخوا کې او کو سره کې دا تې چې ڈو... دو، ډوب دا په ظاهر نظر اعتبار سره د کراچ کې ګوره که نه نور چې ډ کې سړی ور سامندر کې ډ دا په اعتبار د ظاهې نظر سره داسې نور خد یو نیم سل نزیات څوک 165 رسید دغه د زمکه نه غټ ته چې دوم ورځې مکه یو نیم سل زمکه شین انور نور دومه ورکه ځکه کی, کی باندې او یمغایذ القرنینا دا کوي سره جهاد وک راوین سل الله یمنور ته یذ القرنینا یا کوئی ایمان تو عزیبا یا کو سزا ور کده دره په سبب د شرک ولر دی یاونه و د دوینا حسنا خرطريقه ستاق واخد مطلب سچ کایخه پرېګېدی یا نه پرېګې نوزل قرنن یار چې هغه څوک چې ظلمی کړي دي ظلم شرک کړي اپ شرک پاتې شوی دې نه نه دا وکې هر چې د هغه څوک ظلم چې په ظلم کې پاتې شو په زردې چې سزا به ورکو منغا غت هم ثم يرد الی بیا به پیش کړی شیخ په رته نو په یو عهدي سزا ور کې الله په اوقرهاعذاب سزا سختخه او هر چې دغه چې ایمانې را وړی عملې کړ په دده دپه د بدله به له من مر نه ی او زر دی چې بیا به منږدته د کار زمنګنا و به منږدته د کار زمنه یسرن سررن من منه زمون دین کار دی اثر دته به منږه سان سان زمن خبرې ټولی آسان دي دین آسان دي بيانو بدته مې نام لري نه د دین څنګه ما یو سره نه سمت با سبب به روان شو په لاره باندې په طرف مشرقی مې روان تر دې پوره چوال رسید هڅه د خاطر دنور ته بیا موند د انور تطلو علی قوم چرا خط په یو قوم انت لم نجعل لهم من دنیا سترا چې نو ور کړه منګا دویتا مین دنیا سترا د نور مخې ته هی پر ده نهوه لپاسه پ کپړی پې نووي بربر لغ دشانې زمکې د ډاګې من نو قذا فعل فهیم قذاک یا حکمهې یم قذا ل د قشانې کارې دوست او کله کا مخو سره چ کړی وو وقد د حت نه بمال خبره سوال دارا کچه ده دی ذو القرنین بادشایخو دیر خوروا ستیر مالون آدیر دیر زیاد اللہو اینه وقدا حتنا بیمال دائی یقینا را گیر کری و منگا حقا سچی د سرو خبرن په خبر علم ارس زمان د علم نبار نوخا وقدا حتنا بیمال دائی خبر سمت با سببن یا روان شو په طرف د شمال په لارې شمال من روان شو ترد چې ورسې د په من دو غونډو کې وجد د مندون معقوم و من د مکته د دوی یانیې د دو یو قوون یوقوم لا یکدو نه یوونه قوله نو ندي چې پهه شوې په نام د یو بل نه دوی د غوی په خبرو په د ناغوی ترجمانی که غو زول رن نه یا یاجو جو معوجود روانی کوون دي په دی مل کې دوه درې دو کوو من کې در وه دو بر راتلل ده یا جو دو ته نقصان رسو معلوونه بهول نو فحل نا جالو لکه خررج راچمه به کوو تا له خر چا مقر او تاالله ټیکس تخ سپات دراکو په پتیشراله ان تجل پتیشر چوکردې په مې زمنګ په مې د توې کیسه دن یا جوج دا دا یافس بیرې نوح کې وي اده دوی دا تر بوران دا چینیان دا یورپ دا ټول دغه ده د مبادی د فساد ټول او بیا چکله قربې قیامتي بزدوې عذور وای لار ورته سی پیک جوړه شوې د چینيانو دا به دغه شنه راځي پروتول دنیا بخوري یو عیسی علی السلام هغه با سمර්ගرو سره وځي کې پټ شي پروتول دنیا بزدوې قحری او فسادونه به لا نجیبې بای خان لیکن هغه زمانک د ذوالقرنین کې دې د عیسی علی السلام نه پین نیم سو وکاله مخ کې نو دو دو ته چې دا دوهره من خو خلاص کا کړه تبعد شيره غلي زمنګ دا فریاد قالا ما ما كن في ربي اغه طاقت را کړې ده مال را پاږي کې رب زما غوړه ده ما تستاسو د ټیکسونو مالونو ضرورت دي شي چې عمران خان اور وخیله کېدلي بادشاہي کوي پسندو کوي نو خو کې موږ د پارا کې سپد هم نه دا وره نو, نو فاعينون بقوه امدادو کې زما په مټو وافرات اوسره او بغرزو په منځ تاسو په منځ دوي کی دیوار راوړایوس راځي دیوار کوه ا تهونی زبرل حدیث رورې માતા ټوکړي د وسپانو هاتایزان ثوابه نن صدفین تر دې پورې چې برابر یک پمند سرونو د غورو نو کې د دیوالې دا ووخه دا وښونه دیواله سره یو دیواله یو ایټی دا وښه سره تې رسول چې وای رسول وی پوکای و سره مې کای قالو قال سخ نو حتا اذا جله نارى ترقي دی چې هغه دیواله دا اوور په شان کړه کن نار وې ګر زور سمونه کن نار قال اتوني او فر عليه قطره ما ته چې واډم پدی مانی تامبا تامبې ولیکړی و وېدا ماته راوړای نو فمستاو وای ازهر و مستتاوله نقوا چې دیوال یو دوی ته خلاص کړ الله وای فمستاو پستاقت نن رسید نرسی د دوی ای ازهر چرأو خيږي په دیوال مسرای ساره کړ و مستتاوله نقوا او نوې طاقت لري دا غېد او سوري کوولو چې باغې کې سوري کې سورنګ وکي ازادي سکي راځي چې سې دوه ګوتې هم د سورنګې کړه دې خریب شي ارتاوی کې جوړو تانګي الله هزار رحمت او ګرا صالح بادشاه تاسو وي تکبر نکي وي دا خاص رحمت دې زما در د طرف نه کل چر علاوه د رب زمامه بغرزي دا دی وال حموار وخانا واندو ربي حقا دواده دو دروز ما كيدون كي وطرقنا بعضهم يوميزين يموجو فيباز كلش دا ديوار ارتوشي ياجوج ماجوج جراشي نواللو وطرقنا پر پريبا بدو منغا باج ددوينان بادغرز يموجو فيبازين چپیبو وي باج ددوين پا بازو يموجو فيبان چپیبو وي پا بازو ورخيجي بخوا یا دا قرب قیامت لذلك قيامت قائم الشيخنا الله وي وطرقنا بعضاهم پريبك دو منغا باعدد وي ناما بعض الانسانان يوميزين بذغره موجو في بعض الان تشفیب وي في بعض الانسان وانو في خف السور وكيب اوکڑشي ببغل اسرافيل جون بكومنگدو تولو لرا وعرضنا جهنم يوميزين للكافرين عرضا خاربكو جهنم بذغره كافرانو تخخ خارا اس وخت نه پڑھته غن الله واذا كافر سقط دعاءه كانتا ينون في غطاء ان ذكري 26 ترګه دا دوی په پردوکي د ذکر د وکانو وكانوا لا يستطيعون سماع اعوذ بشتاقذ النل رداوري د لذ كتاب د الله د الله حکم نه اور نو صلوا يا فاحسب الذين كفروا اي ګمان کوي کافرانو چې وني سي بندگان زم ما سيوا زم انا سوکه دا الله نمازې بل چاته را مدد شوی الله یې کافر دی قرآن ورته کافر وي ور. ابيو ينات د جهنم لپاره کافرانو نزل یقینا تیار کړې د موږ د کافرانو لپاره نزلن تیاره مې مستيا د جهنم تیار کړې د موږ جنم کافرانو نزلن تیاره مې وي ورته کافر وي ور. قل هن نو نبيو کوم بالاخرین اماله وي ورته خبر نه کم تاسو پتا وړینو د عامل داغه کسان دي چې बर्बाद شو کوشش د دوی په د دنیا واهوم یاسبونا انهم یحسنون سنع هدا دی دا خیال ساتي یقینا ریخستا عمل کوي د اهل بدعتی خوارجو کی هغه حروریا د سمر اهل دو دوی څه کوي کنه نیک عمل کای دنیا کا عمل څه وې په طریقه د پیغمبرکو او کارونا دا کوي چه خلاف د سنت یو امید دا لری چه دا منگیو خکار که اللہ اولائک اللذین کفرو بی آیات ربیم دا کسان دی چه کفری کڑی دا یتون در اخبل او دا پیشی در خپل نو پس برباد شو عمل دا دو ای پلانو قیمو لهم یوم القیامت وزنا او با ندرود و دوی د پارا پر از دا قیامت تول ستول بای نئی خوا سعیزت بای نئی یو گھٹ سند او داغه تول بده وزر برابر هم نه ځاله جزام دات دوی صدا د جهنم په وجد دي چې دوی کفر کړي دی او نسی دوی آیاتونو زمونږ رسولان زمونږ هوځون پټوګه یو کینه کسان چې ایمان راوړی دي عملونه کړی دي سنت مطابق د دوی د پارا جناتل فردوسه نزله جنت فردوس جناتل الفردوسه نزله جنات الفردوس فلسی نوزلن ملمستیابی تیارا ملمستیابی دا دوزی بسی جنات الفردوسی خالدین فیامی شبید بدی که لا یمغونا عنہا حیولا نبغواری عنہا داغینا حیولنا اختل خوشالا بی مطمئن بی خواد حسان رضی اللہ عنہ فإن سواب اللہ کل موحد جنان من الفردوسی فی ها یخلدو هر معاہد با د معاہد زیسے سے جنت الفردوس تے عبداللہ ابن رواحوی فی جنت الفردوس لیسا یخافون فی جنت الفردوس لا یخافون خروجنانہا ولا تحویلا اغیر نبیہ وقتلنشتی خواه قل لوکان البحر مدادا آخر کی رد شرک فی الیلم کی عالم الغیب سوک دے واللہ دے اصحاب کاف لی ملغب نهدي اضیرې زول قرنین حاللی ملغب والله دیقل له کا نهله به ووایه که چرری شې دریاب میداددن سیې لیکلی ما تیرببي د پااره د لیکلو د صفتونو طرفزما لن نهفی دل به هررو خ مخه ختم په شي دریاب قبل لا تن په دکرېماتتهرببي پهخوا د خدمدونو د صفتون طرف زمان والله ج نه اګه چېلهوي راړو منګه بمثل ہی مدد آداغی پشان نور زیادت سیهی دقشن نور در صورت اللقمان کی رسول روان قل انما نبشر مثل کم یوائلی وزدلت نفد المغیب در پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نکی چو بشر دے عالم الغیب نرے اتوار تو یقننز بشر ماں مثل کم استاسو محتاج بشر زوریات لرم وہی کی دې شي માતા د دې خبر یا نما الهو حکم الهو ايد صرف د دې کتاب قرآن وه او قرآن دا مسله بیان کړي د مرکزی مسله دا کنا وہی کی دې شي માતા د دې خبر چې حقدار د بد نګ احساس یو یک یو الله نو فمن کان یرجو لقاء غسوک چی عقید لري د ملاقات در خپل فل یعمل عملا صالحا نو عمل لکوی د سنت برابر ولا یشرک به عباده رب یحد ندې صدرای په عبادت در خپل مننه احدنه چاله الله پاک دې عمل کولو توفیق راکې الله دې پر موږ رحم و کې الله دې ذ دې ثوابونه شیخ صاحب تورث سي الله دې دغ مغفرت نصیب کې الله چې سوما مړې وي مشران کشران الله الله ټول مغفرت نصیب کې الله دا تکلیف دې موجوده او تمام عالم باندې الله دا تکلیف لري کې الله مسلمانانو ملکون الله حد دې مثبت تکلیف ونخلاص کې الله دې عمل ته استحکام ورکي قوتونه ورکي هر قسم مصیبت نه خلاص کې الله چې څومره مسلمانانو دې الله ته امدادو کې یا الله چې زموږ سر ضرورت دي جائز الله تی پورا کې الله چې چا, چا سره کمزوریاں دې الله ته ختمي کې یا الله چې څومره بیماران دي دنګ پدي کورونو کې الله نور زموږ خپل فلان څومره مسلمانانو دې الله طول صحت کامل عاجله مستمره قائم ورکي یا الله زموږ عمر ګره ډاکټر دې الله صحت ورکي بیمار دې شهسر وړ خدمتونه یې یا الله <سؤال> جزاکم استادان دی الله مونږ ون نو سېځه کړه کړي دا دا خو استفادې الله مونږ تر رسیدلې دی الله او مونږ ای یا الله مغفرت داغو غو نه سب کې جنة فردوس کلا اعلی مقام ور کې ربانا تقبل منا انك توسع العليم وتوب علينا انك تواب رحيم رحم دي ګورم